Він учителюватиме в сільській школі, де й напише свій перший роман Край битого шляху в 1964 році. Це в теперішніх літературних гараздах, чи не кожний молодий прозаїк одразу ж ставить планку на висоті роману, одразу ж націлює себе на великий багатоплановий твір. Зрештою, це й закономірно, бо як би там не було, а рівень роману в кожній з літератур визначає і рівень розвитку самої літератури. У 50-ті роки навіть спроба роману для автора, котрий встиг опублікувати кілька новел, була фактом рідкісним і вважалося неабияким зухвальством. Роман Іваничук майже повністю приховав от читача період свого літературного учнівства. Це сталося Лейбонь тільки тому, що привело його в прозу не марнослав'я чи утаємничене честолюбство, а одержиме бажання. Переселити в слово лише те, що пережив, і перестраждав він сам і люди, які владно війшли в його свідомість, або ж залишили в ній Незабутній солід чи відблиск. Вже тоді йому вистачило зважного, наполегливого терпіння не поспішати з публікацією першої книжки. Треба було безжально притлумити в собі традиційний карпатський етнографізм, що був притаманий тодішній прозі, яка змальовувала життя західноукраїнських областей. Треба було вистояти під усемогутньою, майже магічною навалою художнього світу Василя Стефаника, щоби віднайти себе. Треба було уникнути зображення пасторально ідилічних, гуцурських сюжетів. Адже все це вже набило дошкульну оскому і було далеке від тієї справжньої української прози, яку творили Андрій Головко, і Григорій Тютюнник, Олесь Гончар, Михайло Стельмах, Володимир Бабляк і Ірина Вільди. Тому-то в його першій книжці новел «Прутнеся Кригу» 58, і ще проглядає певна учнівська невправність, яку йому загалом пробачила критика, втішена приходом в українську прозу молодого Багато обіцяючого художника. Скільком ті перші похвали назавжди підсікли крила, звозили кудзору, і тоді Злет виявлявся надто короткочасним. Романові Іваничуку можна бути вдоволеним своїм першим успіхом, тим більше, що його привітали Петро казлянюк Ірина Вільде. Михайло Яцьків і Юрій Мальничук. Молодий літературний талант Романа Іваничука змужнів серед цілої когорти обдарованих новобранців. Це Євген Гуцело, Володимир Дрозд, Григір Тютюнник, Валерій Шевчук, які відкрили нові тематичні пласти нашої прози і одразу ж привернули до себе увагу читача. Не зневажаймо цього факту, адже він мав і складний психологічний нюанс. Учора ще ти був молодим прозаїком, котрому щось великодушно пробачалося, як одному з останніх наймолодших, а тепер твою посаду прийняли інші, залишивши тобі сувору повинність за все відповідати сповна». Твоє свято швидко закінчилося, тепер добувай істину у буднях. Трилогія романа Іваничука «Крайбитого шляху» з'явилася в нашій літературі дуже вчасно, і читач не встиг забути імені автора і новизна мистецької тенденції в освоєнні драматичних подій, що відбувалися в Галичині в кінці 30-х і в 40-х роках, все це було одразу ж помічено критикою і остаточно засвідчило «Є талановитий письменник» Трилогія.